Звільно, важкою ходою повзли одностайні робочі дні в Бориславі. Бенедьо працював цілими днями при своїй фабриці, витичував плани будинків, заправляв робітниками, наглядав за вчасним довозом цегли, каміння, вапна і всього потрібного, а при всім тім обходився з робітниками так побратерськи, так щиро та приязно, Немов хотів на кожнім кроці показати їм, що він їм рівний, їх брат і такий же бідний робітник, як усі вони. Немов хотів перепрошати їх за те, що оце не по своїй волі став над ними наставником. А вечорами по роботі він не раз до пізної ночі ходив у важкій задумі по болотистих улицях Борислава, заглядав до брудних шинків, до тісних хат та комірок, де жили робітники, заходив в бесіду з старими і малими і розпитував їх про життя їх і бідування. Тяжко ставало йому, коли слухав їх оповістей, коли дивився зблизька на нужду і погань їх життя. Але ще тяжче ставало йому, коли бачив, що коштом тої нужди і погані збагачені жиди гордо їздять в пишних повозах, строяться в дорогі шати і бризкають болотом на темну похилену товпу. Звільна важкою ходою повзли дні за днями, і життя в Бориславі для робучих людей ставало чим раз тяжче і тяжче. Здалека й зблизька, з гір і з долів, з сіли, з місточок, день у день сотні людей плили, напливали до Борислава, як пчоли до Улія. Роботи, роботи, якої-небудь роботи, хоч би й найтяжчої, хоч би й найдешевшої, щоб тільки з голоду не згинути». Се був загальний оклик, загальний стогін, що хмарою носився понад головами тих тисячів висохлих, посивілих, виголоджених людей. Небо і землю запер Бог на залізні ключі. Вся надія мужиків хліборобів вигоріла разом з їх житом та вівсом на поруділих від спраги загонах. Худоба гибла за недостачею паші. Не осталося нічого, як іти на заробітки, а заробітків-то якраз і не було тоді ніяких в нашім підгір'ї, крім Борислава. От і поперлися туди бідні люди з усіх сторін, хапаючися за посліднє, так, як той потопаючий хапається за стебелинку. Небо і землю запер Бог на залізні ключі, а бідні люди думали, що бориславські багачі будуть милостивіші від Бога і отворять їм брами своїх багатств. А бориславські багачі тільки того й бажали. Вони віддавна потішалися надією, що аж порядний голод причиниться до великого зросту їх гешефтів. І ось вони не помилилися. Дешеві й покірні робітники рікою напливали до них, сльозами напрошувалися на роботу, хоч би і яку дешеву ціну, і ціна справді пішла чимраз дешевша. А між тим хліб ставав чимраз дорожчий. До Борислава його довозили дуже мало і дуже неправильно. І робітникам не раз з яким таким грошем за пазухою приходилось мліти голодом. А вже ж певно те, що новоприходячим поліпшення було дуже мале, а тим, що жили разу-разу у Бориславі, погіршало дуже значно. Щотижня жиди-властивці вривали їм плату, а супротивних зацитькували з гірдними, насмішливими словами. Не хочеш тільки брати, то йди собі та здихай з голоду. Тут на твоє місце десять аж напрошується, та й ще й за меншу ціну. Оце все передумував Бенедіо не раз і не два рази на своїх проходах по Бориславі. А що думалось йому, якби всі ті тисячі людей та змовилися разом? Не будем робити, поки нам плату не прибільшать. Адже чей жиди не витерпіли би довго? У кого контракти на певний час, у кого векслі, то що не будуть сплачені без продажі нафти і воску, мусили би податися? Думка його, роздразнена всіма безконечними образами Бориславської нужди, ціпко вхопилася за сисю стебелинку і не попускалася її. Але чим докладніше він розбирав цей спосіб рятунку, тим більше трудностей, ба й непоборимих перепон він побачав в нім. Як довести до такої змови і єдності всю ту, -ту величезну громаду, в котрій кожний дбає тільки за себе, журиться тільки тим, як без голоду не умерти? А хоч би і сей удалося, то знов певна річ і те, що багачі відразу не подадуться, що треба би не тільки грозити, але й сповнити грізьбу, покинути всяку роботу. А чи тоді багачі не спровадять собі з других сіл робітників інших і таким способом не знівечать цілий труд? А хоч би й удалося не допустити до того, то з чого ж будуть жити ті тисячі безхлібних та беззарібних людей тут, у Бориславі, за час безроботиці? Ні, нікуди нема виходу. Ні відки не сходить зоря рятунку, і бенедьо, доходячи до таких безнадійних виводів, стискав п'ястуки, притискав їх до чола і бігав вулицями, мов несамовитий. При всім тім він нетерпеливо ждав найближчих сходин побратимства, надіючися при тій спосібності дійти до якоїсь більшої ясності в тім, що треба робити в теперішній хвилі. Він часом в своїх проходах по Бориславі зустрічався з одним або з других із побратимів і бачив, що всі вони якісь придавлені, мов прибиті до землі що всіх гризе якась важка і неясна ожиданка, і те додавало йому надії, що цей же з поміж них, хто прийде на яку добру думку.